Draga braćo i poštovani sestre Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Studijon Tauhid On predstavlja predavanje na temu hadisa Od predavača Abdulvari Saribi Molim Allaha tabaraka wa ta'ala البرئ من دع سواد يدم المسلمين على خيره قد اقول له وهذا نداء الحب في شفتي ذبيق شعوب في دعاه وان وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين ينضي وهل بعد النزوح غد النزوح يقارع طومة الإجرام فارداً وتشكو للجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يموت وَهَل بَعْدَ النُّزُوحِ غَدًا نُزُوحُ يُقَارِعُ ظُلْمَةَ الْإِجْرَامِ فَاوِدًا وَتَشْكُو لِلْجُرُوحِ بِهِ الْجُرُوحُ وتشكون الجروح به الجروح فكم هدم الطباة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دمان حرا أبيا فما وهنوا ولا Alhamdulillahi Rabbil Alameen Vassalaku vassalamu ala Rasulina Muhammedin Wa ala Alihi wa sahbihi ajma'in Hvala uznišnuma Allah, Госpodaru Svetu Wa neka salavat i salama naših veroviesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Uzzallahu jala še'an Dozno zmičimo obradzivati sunnet Allahovu kasaniku sallallahu alaihi wa sallam Ili drugimi rječima hadis Govoriti o sunnetu Allahu poslanika sallallahu ve sellem ima veliku važnost posebno u ovim vremenima kada je sunet zapostavljen, kada je se među ljudima raširila notarija, raširila se sujevjenja, prazno vijenja. Nestalo je sunneta, nestalo je praksi Allahovu poslanika sallallahu ve sellem. I ono što je danas prisutno kod ljudi Danas to ljudi nazivaju sumnetom, nazivaju to prakšnom, tradicijom. I nije ni malo kada se među ljudima pojavi neki sumnet, kada se oživi neki sumnet da to nazivaju notari. Ovo su vremena kada se ne samo na našim prostorima, nego na prostorima čitavog islamskog umjeta doživljava jedno islamsko buđenje, gdje se naravno uz oživljavanje temeljnih principa vjere oživljava i praksa Allaho Pisanika, Muhammida s.a.v. Mi ćemo za Allaho i Dilišanu dozvolju nastaviti da obradimo neke osnovne teme s obzirom na mali dvoj časlova nastaviti ćemo da obradimo neke osnovne teme vezane za hadis, vezane za definiciju šta je tu hadis, šta je sunnet kako je nastalo zapisivanje hadisa, kako je nastalo sakupljanje sunneta koje su najpoznatije zbirke njihove karakteristike, ukratko, zatim kako su nastali lažni apokritni hadisi, uzroci nastavaka tih hadisa i na kraju, kao je li, svega toga, bit će neki hadisi, njihov komentar i popis tih hadisa. Na prvom redu govorit o definiciji hadisa, definiciji hadisa ili definiciji sumrta. U jezičkom smislu sumrta označava put, pravac i način bez obzira da bi on dobar ili loš. Na ovu jezičku definiciju se odnosi riječi Allahu Kusanika sallallahu alaihi wasallam u kojima kaže ko uvede u islam lijep sunnet imat će za to nagradu a i nagradu svih oni koji po njemu budu radili nakon njega. Tako da nikome od njih nagrada neće biti umanjeno. A ko islam uvede loš sunnet imat će za to grijeh a igrije svi oni koji to poslije njega budu radili s tim da njegove igrijezije neće ništa biti umanje, a da izbiljžim ustav. Znači, u jezičkom značajnju sunnet označava put, pravac i neki način da je zobzira bio dobar loš. Dok u terminološkom značajnju, u šerijerskom značajnju, postoji nekoliko definicija sunneta. Prvo kaže Imam i bi, kaže sunnet je nasoprotno mu Ali, kažemo sunnet, jel'i podrazumijemo da to nije novotarija, da to nije bidat? Kaže se za osobu da je na sunnetu, da je sunnetnija ako radi u skladu sako sa Nikom s.a.v. praksom. A za osobu koja postupa, suprotno sunnetu, kažemo za njega da je novot. Znači, ovo definicija imami, šatibija. Također, termin sunnet upotrebljava se i za postupke, Ashaba Allahu posanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Znači, iza njimove postupke kažemo da je su sunnet. Bez obzira nalazimo se to u Quranu ili ne nalazimo. To je iz razloga što su neke prakse posanika sallallahu aleyhi wa zadržane kod njih nisu došle do nas? Ili je to njimove Oni koji kažu da termin sunnet uključuje i prakse يقول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فهذا درجة سموه سنة سنة موين يقولون أنه يقرار في حليفة وسلم حديث بجرد أحمد أبو داود ابن ماجد ترميز وقرار في حسن سحن لذلك نستعان مراز والإسلام يقولون يقولون أنه يقولون يقولون A samim i tim različite definicije sunneta. imamo kod učenjaka u suru Fikha nivomu definiciju sunneta. Kod učenjaka Fikha imamo nivomu definiciju. I na kraju kod učenjaka hadijskih nauka imamo nivomu definiciju sunneta. Pa ćemo navesti prvo je definiciju sunneta kod učenjaka u suru Fikha. Učenjaci u suru Fikha sunnet definišu na sljedeći način. Kažem, sunet je sve ono što potičuje od Fasanika, njegove riječi, dijela i prečutno odobravanje, a što može poslužiti kao dokaz za širijetski propis. Znači, sunet je sve ono što potičuje od Fasanika, njegove riječi, njegova dijela i prečutno odobravanje, a što može koristiti kao širijetski kao dokad za širjevski propis. Definicija sunnete kod učenjaka fikha, a vi budete, vjerovatno ćete učiti, spominjati na usuri fikhu ili fikhu, različit fikha i usuri fikhu. Kaže, kažu učenjaci u učenjaci fikha, sunnete sve ono za čije se činjenje zaslužuje nagrada, a za ostavljanje u ukor, a ne kaznan. Ili, također imaju on dvije definicije, ono što je naređeno, ali ne strogo u naredu. Znači, ključanaci, kad sunnet sunet kao, sunet je sve ono za čije se činjenje služuje sevab, nagreda, a za ostavanje upor, a ne kazna. Ile druga njiva definicija je ono što je naređeno, ali ne strogo u naredu. I zadnja, treća definicija je definicija učenjaka, hadis, učenjaka hadisa, ili muhadisa, koji kažu, da je sunet sve ono što je preneseno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, njegove riječi, praksa, prečutno odobravanje, moralno-etičke osobenosti ili životopis koji obuvata njegov život prije i poslije poslanstva. Znači, kod učenaka hadisa, sunet je sve ono što, što je preneseno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Njegove riječi i djela prečeutno odobravanje moralo etičke osobenosti ili životopis koje bogata njegov život prije i posle poslanstva. Mi često spominjem usunnet, termin sunnet i termin hadis. Pa se sada postavlja pitanje da li postoji razlika između sunnet i hadisa, da li je hadis sunet, da da li je to je li sinonim ili što dva različita pojma Kod islamskih učenjaka, kada u pitanju sunet i hadis postoje dva mišljenja. Kada u pitanju razlike među su suneta i hadisa postoje dva mišljenja. Prvo mišljenje da je sunet, da su sunet i hadis dva različita termina. Znači prvo mišljenje je da sunet i hadis dva različita termina i po ovom mišljenju sunet je obuhvatniji od hadisa. Znači sunet je obuhvatniji i su obuhvatniji od hadisa. Zato kaže Oni kažu, hadis se odnosi na ono što je prenešeno od poslanika sallallahu alayhi wa sallam, poslije poslanstva. A sunnet se odnosi na ono što je preneseno i prije poslije poslanstva. Znači oni smatruju da je hadis ono što je preneseno od poslanika sallam, poslije poslanstva, a sunet ono što je preneseno i prije poslije poslanstva. Dalje kažu, hadis je ono što je preneseno samo od poslanika, sallallahu alejhi dok je sunnet praksa koja je prenesena od prve generacije bez obzira bilo to od poslanika sallallahu alejhi wasallam ili od ashaba radijallahu anhum oni imaju više definicija koji smatraju da sunnet i hadis dva različita termina imaju više definicija i više, više svrtanja pa kažu dokazov zadnje za što smo namjeravali su riesha ali radijallahu anhu Kaže, Allah u poslanih sallalahu alaihi wa sallam je kažnjavao sa četrdeset udaraca biće. Ebu Berke sa četrdeset, a Omer je potpunio 80 i sve je ovo je od sunneta. Misli se na onoga, je li, koji pio alkohol. Znači, ovo, ovo je dokaz onih koji kažu da je hadis, ono što je prešeno samo od poslanih sallama, sunnet ono što je prešeno je od poslanih od shaba. Neki opet smatraju da hadis obuhvatniji od sunneta. I to obrazlazu na sljedeći način. Kažu hadis je ono što je preneseno od posanika s.a.v. ashaba i tabi'ina, a sunet je ono što je došlo samo od posanika s.a.v. Znači ukratko ćemo ponoviti ovo. Znači oni koji smatriju da hadis je hadis i sunet da su to dva različite fermina, međugodama postoji dva mišljenja, to je da je sunet se obuhvatniji od hadisa, I drugo mišljenje je da je hadis obuhvatniji od sunnetu. I drugo mišljenje je da su hadis i sunnet sinonimi. Znači, kada kažemo hadis, mislimo na sunnet ili kada kažemo sunnet, mislimo na hadis. I na ovom stanovištu stanovi je većina hadiske mišljenja. Znači, na ovom stanovištu je većina hadiske mišljenja kada sunnet i hadis, da, da su sinonimi, imaju isto značaj. Sada ćemo se vravati na hadis kao šarijetsko prani, šarijetsko prani izvod. Mi znamo da Prvi šerijetsko prani izvor izvor Islama je Kur'an i nakon njega sledi odmah drugi poreduje hadis to je sunnet Allahu kusanika sallallahu aleyhi wa sallam postoje Kur'anski ajati i hadisi Rasula sallallahu aleyhi wa sallam koji nam govore i na obavezu slijedženja sunnet Allahu kusanika sallallahu aleyhi wa sallam, i koji, nam, koji nas upućuju na to da je sunnet šerijatsko pravni izvan. To je znamo što ona naradba s kojom dođe sunnet je kao naradba s kojom dođe Kur'an ili ona zabrana s kojom kao zabrana s Kur'an. I za vremenima Allahog sallallahu alaihi wa sallam ashabi su šerijatske propise uzmali iz Kur'ana koji im je pronosio Allahog Musanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali često bi Kur'an sviati dolazili sa općim značenjima so narod za namaz mi u kur'anu često nađemo planjate timu salati wa zeka planjate morate namazi dajte zeka ali nigdje u kur'anu ne stoji kako da obavljamo namaz kako da dajemo zeka kad je vrijeme namaza i sve te detalje jel mi su vezano za te propise zato se sahabi često puta obraćali allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada bi našli neki, neku opću naredbu Kur'anu, pa, pa bi se obraćali da im radi pojašnjenja i detaljnog, detaljnog upoznavanja tog propisa. Znači, prema tome ispravno i detaljno shvatanje Islama, detaljno shvatanje nekih Kur'anskih ajeta, ne može se zamisliti bez pojašnjenja i sunneta. Evo, recimo, uzet ćemo najbliži nam primjera, to je namaz. Kao što sam rekao, u Kur'anu nigdje nećeš naći detaljno povješenje kako se obavlja namaz, njegove propise, njegove rukove, vrijeme obavlja namaze, tako da Zato Zato jedan jednu predaju koju beži Bejheki u dijelu El-Mahal-Kabir od Hubeiba Ibn-Ebi Fubari El-Mekija da je jedne prilike Imran Ibn-Husayn spomenuo šefak. Pa jedan čovjek od prisutnih reče o Ebu Nudjeid pričate nam hadise za koje ne nalazimo osnove u Koranu Na tu se Imran naljuti pa mu reče, jesi li pročitao Kur'an? Da, odgovorin čovjek. Pa jesi li našao u njemu da je jeta? Jesi našao da je Akšan 3, Sabah 2 rekata, Podne 4 i Kindija 4? Ne, odgovorin čovjek. Pa od koga ste to onda uzeli Zar to niste preuzijeli od nas, a mi smo to prenijeli od Allahovu poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Dali ste našli u Koranu da se na svaki iz vaca ovaca daje jedna ovca? Na, kolik, na toliko i toliko odeva daje se toliko, na toliko i toliko dirhema daje se toliko neodgovori čovje. Pa od koga ste to saznali? Upita ga. Zar to niste naučili od nas, a mi smo to prenili od Allahu posanika, sallallahu alayhi wa sallam. Zatim reče, pročitali ste u Koranu i neka oko, oko kuće drevne obilazeva. Da li se našli u Kur'anu obilazite 7 i klanjate 2 rekata iza mefamiva ima. Nato čovjek odgovori ne. Za ne što čuli niječi uzvišenog Allaha u njegove knjizi. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه Ono što vam poslanik da usmrite, a ono što vam zabrani, ponite ga se. Zatim imra kaže Naučili smo od Allahu, od Kosanika, sallallahu alaihi wa sallam, znanja, o vi, naučili smo od Kosanika, sallallahu alaihi wa sallam, stvari o kojima vi znanja nema. Znači, iz ovoga vidimo, draga braćo, da je nemoguće shvatiti neke kuranske ajete ili neke šarijetske propise detaljno isprovesti u praksu bez pojašnjenja od Allahu, Kosanika, sallallahu alaihi wa sallam, to bez pojašnjenja i sunneta. Kao što smo malo prije napomenuli, imamo dosta Kur'anskih ajeta koji upućuju na obavezu slijeđenja sunneta Allahogu s.a.w. da je to objava kao i Kur'an. Pa kaže uzvišini Allah djelašanuhu, audu billahi minna šeitana rajeem, vama yamtiku anil heva in huva illa vahju Kaže, on ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljiva. Također kaže Allah djelašanuhu, قُلْ In كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيُ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَفُرُ رَحِيمُ Reci, ako Allaha volite, mene stijedite, i vas će Allah voljeti i grehe vam oprostiti, a Allah prašta i sami ustami. Sura Ali Imran, 31 ajit. Prvi ajit je sura Najgm, od treće i do četvrte. Sedeći ajit, Allah, i je u njimu kaže... Fala rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fī mā shajara baynahum thumma lā yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍa't Kaže učeni Allah dželle i tako mi gospodara tvoga oni neće biti vjernici dok u međusobnim sporovima svojim tebe za suca ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjeti dok se sasvim ne poku. i Na kraju Pošteni hadiku isko izabrali za ovu temu je Ajt kol Allahu lešanu kaže: "Vel yahdiru lil ladina yuhalifuna al amrihi an tusiba hum fitnatun aw yusiba se pripaze oni koji suprotno postupaju na ređenju njegovu, to je poslanikom da ih da ih iskušenje kakvo ne, ne stigne ili da ih patnja bolna ne snače. Ovi kuranski ajeti koji smo naveli, hadis Resul sallallahu alejhi ve nam govori na obavezu, kuči u nas na obavezu smijeđanja sunneta. Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim ako uporedimo Kur'an i sunnet sa drugog aspekta, Kur'an ima prednost nad sunnetom. I nisu na istom stepen. Kur'an je iznad sunneta. A to je aspekta tjeli kao što ste spominali na Kur'anu, da je Kur'an da se Kur'an odlikuje nad sunnetom zbog toga što je izrazom od Allaha Đelešanuhu, zbog toga što je njegovo čitanje ibadet i nemoguće je da ljudi sastavaju nešto slično u Kur'anu. Sada ćemo navziti neke hadise od Resula, sallallahu alaihi wa sallam, koji nam potvrđuju da je sunnet širijesko prani izvor. Kaže, od Ebu Rafija se prenosi da je Allahu, ko sanih, sallallahu alaihi wa sallam, rekao ne želim da vidim nekog ne želim da vidim nekog od vas, naslonjenog na naslon dolaze mu moje naredbe da nešto naređujem ili zabranjujem on kaže ne znam ono što smo našli u Allahove knjizi to je s Kur'anu to slijedimo drugi hadis je od Mikdada ibn Ma'djekriba se prenosi da je posaniji sallallahu alaihi ve selleme rekao zaista mi je dat Kur'an i nešto slično njemu to je sunnet bojim se da neko od vas na svoj krevet kaže držite se ovog Kur'ana pa što nađajte u njemu da je halal to halalite, a pa što nađajte u njemu da je haram to haramite. Zaista ono što zabrani Allahu kusanih sallallahu alaihi wa sallam kao da ga je i Allah zabranio. Hadis bježe budravu, temida i kaže Hasan Garib. Od irbade ibn Sarije se prenosi da je Allahu kusanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, oporučuje vam bogobojaznost i slušanje i pokoravanje pa makar vam u rob Abesinski. Jer ko bude od vas proživljen ili poživljen, vidjet će mnoga razvimo ilaženja. Ko se držite moga sunneta i sunneta mojih ispranih halifa, postupajte po njemu i čvrsto ga se držite i čuvajte se novina u vjeri. Jer je svaka novina novotarija, a svaka novotarija je zavuda. Hadi izbježe Budavud i Tirmiza i kaže Hasan Sahiba. Ljude Buhoriri radijallahu alaihi se prenosi da Allahu posani sallallahu alaihi wa sallam rekao Onaj ko se meni pokorava, pokorava se i Allahu, a onaj ko mi se ne pokorava nije ni Allahu pokoran. Hadis bliži Buhari je muslim. Zašto je pitno poznavanje ovih dokaza, Kur'anski ajite i hadisa alaihi wa sallam, vidjet ćemo to kada budemo spominjali frakcije koje su nastale među muslimanima i koje u potpunosti odbijaju sunnete Allah-u Kusanihka, ne priznaju ga kao širijesko pravni izvod i smatruju da da slijednje sunnete nije obavezne, nije vađe. Sad ćemo prijeći na jednu drugu tematiku, a to je kako su shabir sula sallalala sallalem prakticirali hadijs, prakticirali sunnet, kako su ga shvatali i kako su ga prenijeli na generacije koje su došle poslije njih. Aṣḥābī Allāhu wa ṣanīka su prva generacija koji je odgojio lično on sallallāhu alayhi wa sallam, i tim odgojem koji je bio popraćen božanskom objavom, Allāhovom objavom, vahjom, se, očistile se očistile su njihove duše, njihova srca. Gledali su poslanika sallallāhu alayhi sallam, kao upućivača, kao savjetnika, kao odgajatelja, pa su se natjecali ko će ga bolje slijediti u vjerovanju, u akidi u ibadetima i u međusobnim odnosima. Obraćali se poslaniku sallallahu alaihi wa sellem u svim međusobnim sporovima i parnicama i tražili od njega stav za one stvari i pitanja za koje Kur'an nije donio propise. Tako se ashabi šerijatske propise direktno uzimali i učili od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam koji je poslan da te propise prenese cijelom čovečanstvu učili soniga kako se obavlja namaz. Kao što smo spomenuli, nema u Kur'anu nigdje kako se obavlja, pa su učili posle Kako se obavljaju propis učili su propis namaza, vremena nastupanja namaza. Sledići tako riječ Allahu poslanika salallahu alej. Sallu kama ra'aytumuni e usalli. Planiate kako ste mene vidjeli dok Također i obrijde hađa direktno su učili i preuzimali od poslanika sallallahu alaihi sallam. A kaže sljedeći hadith poslanika sallallahu alaihi sallam Uzmite od mene, to jeste učite od mene, obrede, vaše obrede, to jeste obrede hađa. Njihovo sljeđenje išlo do te mjere da su činili sve ono što je činio poslanik sallallahu alaihi sallam. I da su ostavljali sve ono što i on ostavio. Kaže jedne prilike Bilježi, bilježi buhovari od imna Omeraka je da je jedne prilike posanih sallallahu alaihi wasallam uzeo zlatni prstin i ljudi kaže uzeše svoje zlato prstin. Zatim ga posanih sallallahu alaihi wasallam baci i reče ja ga nikada neću staviti na ruku. Nakon čega svi ashabi baciše svoje prstine. Nači sve su, slijedni su svaki postupak posanih sallallahu alaihi wasallam nisu pitali o mudrosti I razu zbog njegovog tog postupka. Znali su da je to objava koja nam se objavljuje i znali su da je to da je to njegov njegova prsa njegovog suda. Takođe da sahabe la opa sanika sallallahu sellem nastoji su da prisustvuju svakom međisu. Dači da ih ništa je ne obiđi, da i ništa ne pruđe od onoga što je pećani sellem govorio i onoga, i onoga što je je Tako bilježi Buhari od Omara ibn Khattaba da je rekao Ja i moj komšija Enšariya bili smo kod Benu Meje i svakodnevno smo se smenjivali kada bi odlazile Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selle. Jedan dan bi odlazio on, a drugi bi ja. Kada bi ja odlazio, obaviještao, obaviještio bi ga šta je taj dan došlo, dobijeli i o drugim stvarima, a kada bi on odlazio, isto tako bi uradio. Zato poslanik sallallahu alejhi ve kaže za prvog naraciju, što prvog naraciju Khairu nasqi qarni huma Zašto su oni najbolja generacija u Zašto su oni uzor Zato što su oni uistinu shvatili obavezu i odgovornost koja je bila na njihovim leđima. To je prvo, jel, naučiti opraksu, je naučiti naučili Allahu vjeru sprovesti u praksu i drugim generacijama koje su došli za njih. Nažalost kako su vremenom, kako su dolazile druge generacije, je ta želja i to nastojanje je slabilo. Pa su na, poslije toga nastajale jeli, sekte, nastale frakcije i nastajale oni koji su rovarili ovu vjeru u islam iznutra. Bilo je među ashrabima i oni koji bi znali prijeći velike razdanjine da bi saznali neki šerijski propis. Kad je bilježi Buharija o svom sahihu od ibn Harisa da je jedna žena obavijestila da je dojela njega i njegovu ženu. Znači u ženi ose, u ženi u jednu ženu pa kad je jedna žena obavijestila Da ga, da ga ona doila i njega i njegov vrenke, da, su, da mu sestra pomlijeka. Kaže, on je odmah uzjehao u svoju jahalicu i zaputio se ka Medini, a bio je u Mekin. Zaputio se da Allahu poslaniha, sallallahu alaihi wasalam, kada je stigao, pitao ga je o širijetskom propisu za onoga ko se, ko se oženi ženom, ne znajući da mu je ona sestra pomlijeka. Na tom poslanih, sallallahu alaihi wasalam, reće, Kako, kada je već rečeno to, već kako da učiniš to, kada je već propis poznao. Ovo su jeli neki primjeri iz života ashaba koji nam jasno govore kako su ashabi pazili na Allahove naredbe i zabrane. Koliko su pažnje pridavali, sunetne suha, sprovodili hadisi, kako su ga ovaj, čuvali, pazili na njega nakon smrti Allahovu posljednika. Znači, nakon su Allah-u posanika sallallahu alaihi wa sallam, ashabi su pri, na drugi način pridavali pažnju sunetu Allahu u posanika sallallahu alaihi tako što su učili hadise na pamet, ispitivali su lanac prenosilaca, kome ćemo poslije govoriti, putovali su, prelazili su velike razdaljine, da bi naučili ili da, da bi čuli samo jedan hadis koji je preneseno od Allah-u posanika sallallahu alaihi svatili su veličinu odgovornosti koja je bila na njihovim leđima shvatili su jel tu obavezu prenušenja vjeri oni što je karika koja koja je prenijela jel karika prenušenja vjere na generacije iza nje na turbine i onih koji su došli za njim pa kaže oni su imali na umu ajtu kome hadiškom je učtanik sa selam kaže beligu anni wa law ay preneste od mene makar jedan ay Zato ćemo naći da su mnogi ashabi nakon smrti Allah, bosnijem selam da se raširili po po svijetu da su da je malo njih umrlo u Medini da su mnogi išli u druge krajeve islamskog ummeta širili širili to naslijeđe poslanika sallallahu alejhi ve također su imali na umi hadis kojem poslanik sallallahu alejhi ve kaže neka Allah da udoban život tono me posvati i prenesi posvati moje riječi i prenesi ih onako kako je čuo jer možda onaj koji bude obaviješten bolje je svati od od onoga koji je prenima također su imale na umu nije će Allah poslanik asallam koname namjerno slaže neka pripremi sebi mjesto u džehennem i zato su i pored velike i pored velike odgovornosti pored velike odgovornosti je pored velike želje da prenesu u vjeru zato su bili i pored toga su bili oprezni u prenošenju hadisa mi ćemo posle govoriti posebno je Kako je nastala hadijski nauka? Hadi kako su nastale hadijske nauke? Na nauka prenosio očima, tako dalje. Kaže zbog toga su sahabi pored velike brige i nastojanja da prenesu je mane tvjere i bili oprezni u prenošenju hadisa rasul sallallahu alejhi ve sellem, prenosili su samo ono za što ju vjerodostojno s obili je sigurni i nisu prihvatali hadise osim one da koje su znali da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve Zato kaže i prenosi se od enasa radi Allah onda jedne prilike rekao da se ne bojim da neću pogriješiti pričao bi vam stvarima koje sam čuo od Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam ili ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam to jest zbog toga što sam ga čuo da kaže ko na mene namirno slaže neka pripremi sebi mjesto u džehennem nažalost vidjet ćemo poslije kada budemo kada budemo govorili o, o apokripnim lažim hadisima i uzrocima njihovog njegovog naslanka. Videćemo kako su ljudi posle olako shvatali te stvari olako, pa ovaj, ih izmišljali hadise na Allahu dželle veselam. Neki sa dobrim namjerama, neki sa lošim namjerama. Pa samo i danas imamo takvih dosta slučajeva. Imamo među ljudima običnim svetom rašireni hadise koji nemaju nikakve osnove, nemaju ni sena ne odakle pod, ne znam sa odakle potiču, ne znam se jele. Taj sena dolazne noslaca. Pa sam nedavno čuo jedan i takvi izmišljeni Hadisa kaže držite se imana svoji inani. Ne znam jste čili vi za njega, ali ja sam prvi ga pućao neki dan. To zaista je upućuje na a, jednu činjenicu to je da kada se u pitanju Hadisa Resulov za Selema Sunne, čovjek mora biti oprezan. Čovjek ne smije da olahko govori, jer desi se to među ljudima koji se drže vjere. Za one, recimo za izreka Aba ili Tabina ili Selefa ili Često kažu za njih da su, da su hadisi ili da sunnet I to se raširi brzo među ljudima Dalje kaže Abud Rahman ibn Abilejla Kaže doživio sam stotinu dvadesetensarija Drugova Muhammeda sallallahu alaihi sallam Svaki od njih je kada bi, kada bi pričao hadis Želio da je to učinio njegov brat A kada bi bili upitani o nečemu Svaki od njih je želio da njegov brat odgovori A u drugoj predaj stoji Kada bi neko od njih bio nešto upitan Putio bi pitao sa svom bratu I tako sve dok pitalac ponovno ne bi došao do onog prvog. Znači svaki upućivao na onog, na onog drugog, na svog vrata, da on odgovori, da on da, je li odgovor na njegovu pitanju. Također, jebu Bekr Siddiq, Siddiq prvi halifa, Rasulullah sallallahu alaihi sallam, je bio jedan od onih koji su najviše nastojal da postupaju po hadisu. Zato se prenosi, kaže, blježi jebu Dawud u svom sunenu i tirmize u El Džami od Ibni Čihaba i Čihabe, Zuhrija, A on od Kubejse Ibnu Eiba da je rekao, došla jedna nena Ebu Bekur radijallahu, da ga upita šta joj pripada od nasjejstva. Ebu Bekur radijallahu joj odgovori, po Allahovu u knjizi ništa ti ne pripada, a i po sunnetu Allahovu poslanika, sellem, ne znam da ti šta pripada. Vrati se dok ne upita. Upitao je o ljude, pa mu Mugire Ibnu Šuba reče, prisustvo, prisustvo osam kada je jednoj starice Allah posanih sallallahu alaihi wasallam dodijelio jednu šestinu od imetka. Abu Bakr radi Allah ga upita, ima li još ko s tobom? To posvjedoči, na to ustade Muhammed ibn Mesleme i to posvjedoči. I reć isto što je rekao i Mugire ibn Šube. Abu Bakr radi Allah sprovede hadis i dodijeli neni, neni šestinu. Hadis je Hasan Sahih. Iz ovoga vidimo koliko sa so shabire su vlasan vasallam pridavali pažnju kada su pitan hadisi, nisu olahko prenosili, e, posebno nakon fitne koja se desila nakon ubista otmana radijallahu anju. Jer u početku ashabi su prenosili hadis bez pitanja od, ko, od koga je ču. Ako ču Ako čuje od nekoga da shaba hadis, ni pita od koga on čuju. Svetom koji se nije desila ona fitna sa otmana od odlaka i poslije kada su nastale jeli, frakcije, došlo je do izmišljanja hadisa, došlo je do e, potkrepljivanja stavova lažim hadisma postoji su, jel, ashabi i generaciji za njih, počeli da ispitivaju sened, lanac prenoslaca. Ko je taj ko prenosi? Da li je vjerodosljen, da li je, je fiqa, da li je povjerljiv? I tako je nastala hadijska nauka, koja se zove ilmu ređal, nauka o prenosi od sma hadijsa, gdje ćemo vidjeti, jel, zaista Allahu, jel, Allahu onaj, Allahu kudret, Allahu, jel, moć, kada je dao ljude koji će sačuvati hadise s ulasa sallallahu alejsallam jer napad na hadise, napad na Kur'an, napad direktno na, na islam jer orientalisti i neprijatelji islama počeli pa da su videli da ništa ne mogu Kur'an, da, da ne mogu izmijeniti ništa jer Allah džon je uzeo na sebe da će ga da će ga čuvati inna počeli su da napadaju na sunnet da napadaju na sunnet Da nastiš kritična naviti sunnet, da nastiš izmišljati hadise, jer napad na sunnet kao što smo rekli, je smrekle napad na Kur'an i direktno napad na islam. Ovim bi završili je prvo prvog predavanje, on malaj da vi riječi budu koristiti da da budu dokaz za nas a ne protiv nas.